A sors útjai kifürkészhetetlenek, mármint ha feltételezzük, hogy létezik sors, hogy az élet nem a véletlenek, könyörtelen erőinek a csupán. Hannes összeroskada sötétség súlya alatt, utolérik az árnyak, felakasztja magát, hagy egy levelet a fiának, egy másikat pedig Gudmund úrnak, és Sorunnak, amelyben megkéri a barátait, gondoskodjanak arról, hogy Jonas főállású rendőr lehessen.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 Lassan felemeli a kezét, kibontja a kontját, a haja aláhull, és a férfiak felső hajtanak. Néha leúszik a tengerfenekéig, ami egy teljesen más világ, olyan, mint lemerülni az álmokba, és a halak és a csigák szemével látni a világot. De Jónász nem hallgat rá, jobb is, az első hullámtól megfulladna, a tenger hidegsége megbénítaná, amilyet nem eresztené.